Povestea vieții mele, pista 57 Franța, în dorința de a ne aduce cinstire în clipele când eram atât de disperați, mă alesese ca membră corespondentă a Academiei Franceze de Bozar, o mare cinste care mă mișcă mult și pe mine și pe toți românii. Această veste măgulitoare mi-a fost adusă prin următoarea telegramă trimisă de Victor Antonescu, ministrul nostru la Paris, și suna astfel... Flamen, care a avut cinstea să ia inițiativa acestei propuneri, mi-a adus la cunoștință că Institutul Franței, Academia de Belearte, Arte, a ales pe majestatea voastră membru corespondentă. De când Napoleon a înființat institutul pentru întâia oară, a fost chemată o femeie la o asemenea demnitate. Institutul, primind cu căldură această numire, a ținut să aducă majestății voastre un omagiu demn de ea și de nobila țară pe care o reprezintă cu atâta strălucire. Institutul se închină cu respect în fața artei și în fața suferinței, întruchipate în ochii lumii de majestatea voastră. Această cinste ce mi s-a făcut în asemenea clipe a fost ca o rază de lumină venită dintr-o lume mai bună, aproape de necrezut și cu care în vremea de față nu mai aveam nicio atingere. Am fost adânc mișcată, dar eram prea tristă ca să mă pot bucura cu adevărat. Paginile următoare descriu pe de-antregul starea mea sufletească când generalul Averescu, înlocuind pe Brătianu, luă în mână frânele guvernului cu gând să trateze pacea. Eu s-o coteam ca ceva cu desăvârșire îngrozitor din partea unui general să primească asemenea însărcinare. Mi se pare că eram nedreaptă, dar niciun argument nu m-ar fi putut convinge. Demonul împotrivirii până la sfârșit pusese stăpânire asupra mea și nu puteau deschide ochii nici măcar cei pe care îi ascultam de obicei. Începeam să mă simt cumplit de singură, aproape o surghiunită, din pricina neputinței mele, de a mă resemna în fața soartei noastre. Ideea că aliații aveau să ne părăsească și că aveam să rămânem singuri, sugrumați, nimiciți, înnecați, mă împingea până în pragul nebuniei. unde mă întorceam, uși închise, nicăieri o ieșire, și mai grozav decât orice, citeam în ochii tuturor Mila. Nu doream Mila nimănui, voiam să lupt, însă împrejurările își urmau cursul în ciuda împotrivirii mele. Delegații trimiși sosiră la București ca să intre în tratative cu partea ocupată a țării. Veștile ce ne aduseră n-au fost deloc plăcute. Așa zis și Germanofil, Carp, Beldiman, Lupu Costachi, Virgil Arion, Stere, Nenițescu, au venit la ei cu o hârtie iscălită, în care declarau că nu mai recunoșteau pe regele Ferdinand drept suveranul lor și că votează pentru o nouă dinastie germană. Lucruri grozave de auzit, căci toți oamenii aceștia fusese prietenii noștrii personali. Dar eram acum atât de obișnuiți cu veștile cumplite, încât nu m-am mirat prea mult când o primit și pe aceasta. Mi-a părut răunsă de bătânul Petre Carp, care îmi drag de la început. Eram făcut să ne înțelegem, dar războiul a nimicit lucruri și mai tari decât simpatia mea pentru Petre Carp. Primisem însă și vești bune de la București, multe salutări trimise de cei ce rămăseseră credincioși. Între aceștia era Didina Cantacuzino, căpetenia celor care munciseră vitejește la București. Mi se adusese de la soldații mei răniți mici daruri făcute de ei înșiși. Într-o zi a venit la mine Bertrand și m-a întrebat dacă putea în fața mea să decoreze pe Balif cu legiunea de onoare. Primii cu bucurie, așa că Bertrand venea veni în odaia mea și decoră pe colonelul meu de fier. Am fost toți trei adânc mișcați, mai ales fiindcă îmi dădeam seama că mi se făcea această cinste, pentru că aveam să fim în curând părăsiți. Lăsați în voia soartei și un oștean viteasca Bertrand nu putea decât să simtă simpatie pentru drâzenia mea. Chiar dacă partea cea mai chipzuită a minții lui privea această drâzenie ca ceva vrednic de un Don Quijote. Colonelul Anderson, de asemenea, găsi mijlocul să-și arate adânca simpatie, aș putea chiar spune admirația pe care o simte pentru mine, făgăduindu-mi că dacă va fi nevoie să plece, avea să-mi lase mie toate proviziile crucii roșii ca să pot duce înainte strădanile. Toți erau buni și blânzi cu mine, așa cum sunt doctorii față de un bolnav o să moară. Încercau să-mi facă moartea ușoară, dar eu, din nenorocire, nu fac parte dintre acei a căror agonie poate fi pașnică sau resemnată. Firea mea e prea voinică, prea sănătoasă, am fost edită pentru rezistență, nu pentru capitulare. Dar voi lăsa jurnalul meu să-și urmeze povestea, deși nu pot da decât fragmente, căci în întregime ar fi prea lungă. Iași, Miercul 31 ianuarie, 13 februarie 1918. Am primit pe profesorul Panaitescu, cu care am stat de vorbă asupra unui articol ce scrisesem pentru un ziar și hotărâm că nu era tocmai nimerit cu situația de față. El mă rugă să scriu altceva, însă îl lămuri că durerea mea în clipele de față era atât de mare, încât mi era cu neputință să scriu, căci toate cuvintele mele ar fi prea puternice, și-ar cuprinde o prea mare izbucnire de durere. Ar fi un pohoi a cărui revărsare n-aș putea o stăvili, așa încât e mai bine să tac. Pentru mine e cu neputință să fiu ca apa încropită. Se vede că bietul om s-a simțit foarte tulburat, găsindu-mă într-o așa stare și pe când dădea lecția de istorie lui Mignon, nu înceta de a se întreba ce ar fi de făcut ca să-mi vină în ajutor. A venit apoi de la Vrancea, anume pentru că simțea o mare dorință de a mă vedea în acest ceas de mâncnire, după cum îmi spusese fără niciun alt motiv. Nu pentru a protesta sau a da sfaturi sau a se tângui sau pentru a se jelui, ci numai ca să simtă ceva căldură în apropierea mea. Barbu de la Vrancea, 1858-1918, scriitor, avocat și om politic român. Nu știu dacă în zilele astea pot dărui multă căldură, dar mi-a fost drac de la Vrancea pentru că el credea că pot să o fac. La urmă a venit Fasciotti, ministrul Italiei, și el tot ca să se sfătuiască cu mine asupra situației. E un om cât se poate de deștept și știu că adesea dă sfaturi bune. Deși firea lui de la tine foarte departe de a mea, totuși am simțit că ne este aliat. Iași, joi 1, 14 februarie 1918 am stat în pat toată dimineața, căci simțeam nevoia de odihnă și aveam de gând să nu văd pe nimeni. Dar la 11, generalul Grivorescu ceru foarte stăluitor să mă vadă. Bineînțeles, l-am primit. Îmi cel tulbura și ne sfătuirăm împreună asupra situației. Îl pofti să rămână la dejun, iar după dejun avurăm o lungă convorbire. După aceea mă culcai și izbutii să dorm puțin. Pe la ora 5 ceru Averescu să mă vadă. Venise cu speranța să mă găsească mai împăcată cu ideea pe care o întrupa el, dar eram tot atât de nenorocită și de disperată ca ultima oară când ne întâlnisem. Dezbătu lucrul punct cu punct cu mine. Dreptatea scrisă cu demare mare era de partea lui, de altfel toate erau de partea lui, afară de aceea ce se numește credința care mută din loc munții. După ce încercase toate modurile de a mă convinge și găsi durerea și disperarea mea tot atât de nepotolite, Mărturisi în sfârșit că nu putea înțelege punctul meu de vedere. Nu face nimic, generale," îi spuse eu, nu-ți chinuie creierul. Am să-ți dau lămurirea găsită de bătrâna noastră de dacă engleză." Într-un rând, aflându-mă foarte îndurerată, îmi spuse, Maria voastră se mâhnește atât pentru că Maria voastră e englezoaică și englezul nu știe să se dea învins. Ia asta drept lămurire generale, dacă nu poți afla o alta." Eu sunt englezoică, sunt dintr-un neam ce nu știe să se dea bătut. Generalul plecă întristat, dar că fără dușmănie. Bărbații îndeopște nu sunt dușmani, dar în ziua de azi toate sunt atât de strani și de întunecate, încât orice pare a fi cu putință. Poate că ar fi fost mai înțelept să mă fie arătat mai potolită, mai nepăsătoare, mai împăciuitoare, mai primitoare față de planurile lui. Dar neînvinsa mea dragoste pentru adevăr, nu mă lasă să fiu o bună diplomată. Își totuși să mișc inimile tocmai din pricina puterii de convingere a neștirbitului adevăr, ce se întâlnește atât de rar și mai ales se rostește atât de rar. A fost o întrevedere tristă, care a lăsat sufletului meu o grea povară. El vedea singura noastră nădejde, singura noastră scăpare în ceea ce eu să că e o amară umidire și o neagră nenorocire. Poate că el are dreptate și nu eu, dar după cum i-am spus, prea de tot m-am făcut una cu idealul cu care am pornit lupta, ca să pot acum vedea fericirea țării noastre în vreun alt chip. Iași, 13-26 februarie 1918 Pe rege îl așteaptă azi o cruntă încercare. Cernin a cerut să fie primit în numele împăratului său. Guvernul socotește cotește că regele ar fi bine să primească a vorbi cu Cernin. E în joc viitorul țării. urăs gândul că Nando trebuie să-l vadă pe Cerni. Întâlnirea se va face în casa generalului Averescu, la Bacău. Iași, miercuri 14, 27 februarie 1918. Am avut în sfârșit din Anglia vești de la Dăchii. E în Finlanda și până acum n-a întâmpinat marne cazuri. Prințul moștenitor al Suediei încearcă să-i ajute să poată pleca, însă până acum n-a izbutit așa încât au rămas în necontenită primejdie. Iași, joi 15-28, februarie 1918 Nando s-a întors azi noapte la 1, dar nu l-am văzut decât azi dimineață. Pândeam înfigurată cum se suia pe scară, după modul cum pășa și după împățișarea lui, pricepuind dată că încercarea fusese grozavă. Însă tocmai după dejun am putut să rămân singură cu el în cameră ca să-mi spună ce s-a întâmplat. A fost ceva groaznic din toate punctele de vedere. Cernin de-abia a fost politicos. El care știe să fie destul de plăcut când vrea, era chiar în zilele bune îngânfat, așa încât își poate cineva închipui cum s-a purtat în timpul acestei întrevederi. Nu dădui Nando niciun fel de nădejde. Condițiile de pace sunt cu neputință de primit, dar dacă nu ne învoim cu ele, trebuie după părerea lor să fim șterși de pe fața pământului. Țara noastră trebuie să dispară, trebuie să fie împărțită între Austria, Germania, Bulgaria și Turcia. Dacă nu vrea Nando să primească pacea acum și în condițiile dictate de ei, atunci îi fac cunoscut amândoi împărații că îl vor urmări cu o dușmănie neînduplecată și că niciodată nu vor mai ridica mâna ca să locrotească pe el sau pe un alt membru al familiei lui. Eu una niciodată nu mă împăcase cu gândul să se întâlnească Nando cu acel om. Totdeauna mi se păruse o faptă umilitoare, dar nando simte că trebuie să facă orice pentru țara lui, chiar lucruri care îl luminesc pe el însuși. Poate că are dreptate, nu pot să judec eu, dar am simțit de câteva vreme, că cei din jurul lui au zdruncinat întrânsul curajul, precum și încrederea ce avea în puterea și în realitatea țării lui. Mie una îmi place mult mai bine un dușman care e hain pe față, decât unul care e numai zâmbete, sub care se ascunde o mână de fier gata să te sugrume, după ce te-a îndemnat să tratezi pacea. Bineînțeles, situația noastră e atât de tragică încât e aproape fantastică. Dar eu prefer lager au trans, cu o înfrângere la sfârșit, decât să tratez cu dușmani al căror singur vis e să ne robească pentru cel puțin 50 de ani. Poate că n-am dreptate, dar ăsta e felul cum privesc eu lucrurile. Acum, în sfârșit, după purtarea lui Cernin, vedem mai deslușit. De aceea sunt mai puțin strivită decât eram acum câteva vreme. După masă am avut altă lungă convorbire cu regele. Averesc are de gând să ceară o întrevedere personală împăratului în Austria. Iași, vineri 16 februarie, 1 martie 1918 am făcut o lungă plimbare călare, însoțită de Alice Cantacuzino. lecasem splendidul meu pur sânge ardeal. Era cam greu destrunit și mi-a pus în joc puterile, poate mai mult decât trebuia. Dar l-am adus acasă în pas cumințit, după câteva galopuri vigilioase cu care i-am potolit în focarea. Am primit pe generalul prezan. Aș dori să încerce el să-mi pe rege, dar mi se pare că situația noastră militară e cu desăvârșire desnădăștuită. Austriecii au intrat în nordul Basarabiei. Suntem cu totul încercuiți. Prezan se teme că nu mai e nimic de făcut, oricâtă vitezie disperată și nebunească îndrăzneală am arăta. Atunci ce ne rămâne? Să sperăm cel puțin că dacă trebuie să murim, vom muri cu fruntea sus. Iași, sâmbătă 17 februarie, 2 martie 1918 a venit regele de vreme la mine cu fața zbuciumată de îngrijorare și mi-a spus că răspunsul de la Viena era că Austria refuză să trateze cu noi pe vreun alt temei decât cel propus de ei, că cere să le dăm răspuns înainte de ora 12. Nando era într-o stare grozavă și din nenorocire nu prea ne puturăm în voi în felul de a privi lucrurile. Avea o mare dorință de a se sfătui cu mine și totuși îmi dau seama că îl îngrozesc prin atitudinea mea pătimașe. E vorba să aibă azi, de pe la ora 10, un Consiliu de Coroană, la care au fost chemate toate partidele politice. Îmi dădeam seama că regele fusese împins să ia această măsură pe nepregătite și mă simțeam înspăimântată, căci nu puteam închizui cum să-l apăr într-o clipă ca aceasta. Încercai totuși să-i însuflu atât curaj cât mi-a fost cu putință, dar tare mă tem că și-a pierdut încrederea. Deși eram frământată de teamă, am petrecut o zi de muncă nencetată și am făcut cunoștința unui canadian foarte interesant, colonelul Boyle, care lucrează pentru noi în Rusia și încearcă să ne îmbunătățească situația și mai ales să ne înlesnească transporturile. E un om care te câștigă printr-un palmic ciudat, care nu se teme de nimic și care prin nemaipomenita lui putere de voință și curaj, izbutește să răzbată peste tot. Un adevărat tip din Jake, London. Regele a venit foarte târziu la dejun. Venise la mine prințul știrbei și stam amândoi într-o încordare ucigătoare, așteptând să aflăm ce se întâmplase la Consiliul de Coroană. Când veni în sfârșit, regele, tot ce ne spuse, a fost cu desăvârșire neînbucurător. Deși Consiliul ținuse atât de mult, nu se statornicise nimic hotărât. Nando era foarte obosit, așa încât nu prea îndrăzneam să stărui să-mi povestească deslușit cele ce se întâmplase. Și apoi Nando nu se exprimă niciodată prea lămurit când rezumă o situație. Simțeam cum îmi năvălește disperarea în suflet, simțeam că mă lupt cu o soartă covârșitoare și că tot ce se făcea, se făcea greșit. E ceva îngrozitor să te simți încolțit și să nu fii în stare să ajuți. Și totuși îmi dau seama că am să fac ceva. Dar ce? La cine s-a alerg să cer ajutor? Ce trebuie să fac? Se-a întors carul de la regimentul său. Îl puse în curent cu tot ce se întâmplase și ne sfătuirăm împreună. Generalii, după cât se pare, împărtășesc ideea că trebuie să luptăm. Și s-au dus fiecare la posturile lor pentru a organiza rezistența. Ce are să se întâmple? Toate astea sunt îndeajuns ca să mă înnebunească nu îndrăznesc măcar să exprim în cuvinte tot ce simt. Trebuie să băgăm de seamă în clipe de prea cumplită suferință, să nu judecăm prea aspru pe alții. E mai bine să aștepți, să pândești, să fii întotdeauna gata să sari în ajutor cu toată puterea ta de convingere și de încredere. Mă simt chinuită. Tot ce aș, tot ce aș dori e ca politicienii să nu se gândească numai la ei înșiși în orice mișcare a lor. Ar trebui să se poată ridica deasupra neîngăduinței ce o au unii față de alții, să se gândească la cauza comună. Eu din nenorocire nu sunt decât o femeie. Azi mi-au adus copiii mei primele flori de primăvară. Iași, duminică 18 februarie 3 martie 1918. Am avut o scenă dureroasă cu regele. A venit târziu la dejun, eu îi sprăvisem de mâncat și ședeam de vorbă cu carul în camera mea. Îi lămuream cum stau lucrurile, deoarece avea să ia și el parte la consiliul de Coroană din dimineața asta. Nando ne întrebă despre ce vorbeam și îi spusei că eram de părere că ar trebui să știe și Carol cele ce se întâmplă și apoi potrivit firimele de femeie spusei tot ce aveam pe inimă. Nu e cu putință să repet toate cuvintele mele. Erau puternice și fără înconjuri, dar neplăcute de auzit. Regele se supără cumplit pentru atitudinea mea. Discuția fost amară și lăsă urme adânci. Desigur că am fost prea pătimașe, căci din nenorocire așa mi-e firea, dar erau unele lucruri pe care trebuia să le știe Nando. Și cine alta decât eu ar fi putut să-i spună ce i-am spus în dimineața asta? Ca să dau o pildă despre tonul vorbelor mele, trebuie să citesc câteva cuvinte ce am strigat în culmea disperării. Dacă ne e scris să murim, să murim cu fruntea sus, fără să ne mânjim sufletul, Iscălind cu numele nostru o sândirea la moarte Să murim rămânând dârși, strigând lumii întregi indignarea noastră Față de nemenicia ce se așteaptă de la noi Carol, fără a împărtăși aprinderea mea, mă susținut în rostirea acestor adevăruri Pe care trebuia să le audă tatăl său și pe care nimeni ne-avea îndrăzneala să îi le spună era ceva sănătos în profeții de demult, care îndrăzneau să se ridice în mijlocul străzii și să îndemne poporul să nu-și bândă sufletul diavolului. Ziua întreagă am petrecut-o închinuitoare alternative de nădejde și disperare. A fost o clipă în care am crezut că era a mea izbânda, pentru că tocmai pe când prezida regele Consiliul de Coroană, sosit de la Germani o telegramă grozavă care punea vârf mișeliei condițiilor impuse de dânsii așa încât la urmă văzut și regele că nu putea fi cu ei. Această întâmplare, după izbucnirea ce o avusesem de dimineață, îndemnă pe rege să declare că nu putea lua nicio hotărâre imediată și că ruga pe spătuitorii săi să cântărească condițiile propuse de dușman și să vină din nou a doua zi ca să reînceapă dezbaterea. Vestea aceasta mă umplu de o speranță nouă, căci priveam ca un semn venit drept din cer Faptul că telegrama sosise tocmai în clipa potrivită și mărturisi această nădejde tuturor acelora pe care îi întâlni în cursul zilei. Dar la ora așa se veni Averescu și cu el nimicirea noilor mele nădejde. Socotesc că e mai bine să arunc un bâl de tăcere asupra conversației mele cu Averescu. Tot ce pot spune e că întrevederea mea cu primul ministru, la capătul unei zile și așa prea pline de zbuciu, a fost unul din ceasurile cele mai amare și mai tragice ale vieții mele. Un ceas întunecat ca moartea. Iași, luni 19 februarie, 4 martie 1918. În timpul unei nopți de chin mi-a venit în minte un plan. Trebuie să fac pe carul să rostească împotrivirea mea în Consiliul de Coroană ce se va ține azi. De dimineață rechemai pe Carol la mine și îl rugai să se scoale în mijlocul ședinței și să se ridice în numele meu și în numele tuturor femeilor din România împotriva grozăviei unei păci în asemenea condiții. Dezbaterile Consiliului au fost, mi se pare, foarte anevoioase. Regele declară că deoarece nimeni nu-i sprijinea rezistența, era gata să primească dureroasele condiții, căci nu-i zbutea să întrunească un guvern al apărării. Carol arătă vitejește dorința mea și, când se-ntoarse de acolo, se aruncă la gâtul meu, mulțumindu-mi că îi îngăduisem să rostească prin cuvintele mele propriul său gând. Dar acum totul s-a sfârșit. Nimeni nu se adună în jurul ideii de împotrivire. E socotită drept o nebunie, afară de generali, a căror părere n-a fost cerută în chip hotărător. Toată lumea a venit la mine astăzi. Iorga, generalul Balif de la Brancea, Elena Peticari. Iată cum descrie Iorga această întrevedere. Sunt chemat la regină la ceasurile 12 și jumătate. Aflu pe doamna Procopiu, pe doamna la care e cu ochii plânși. Cea din tăi mă întreabă de ce n-aș lua eu răspunderea. Îi arăt totala mea lipsă de prieteni și de necunoștință a mecanismului de stat cu care aș avea să lucrez. Ies de la regină generalii Grigorescu și Văitoianu. Ambii cred rezistența posibilă și datorită. Grigorescu spune că ei ascultă de Averescu numai pentru că el vorbește încă în numele regelui. Memorii, volumul 1, paginile 288-289. Anderson și mulți alții, de care abia-și mai poate aminti creierul meu obosit, amorțit de durere. Nando și cu mine cu greu ne putem privi în față. Era un om cu desăvârșire zdrobit. Nu mai încercam să stălui, știam că totul se sfârșise, știam că eram învinsă. Mă cuprindeau gânduri groasnice. Eram gata la orice jerfă, la orice faptă disperată. E ceva în mine, poate sângele străbunilor necunoscuți, care face să îmi pară cu neputință să-mi grumazul sau să primesc unele lucruri. E greu să trăiești cu asemenea fire. Și apoi mi-a venit și gândul îngrozitor că trebuie să încerc să-l convin, pe Nando să abdice mai bine, decât să-și scrie numele pe acel document mișelesc. Azi nu mă poate nimeni mângâia, iubirea și bunătatea ce mi se arată sunt ca o muzică blândă în jurul inimii prea dureros tribită. Toți reprezentanții aliaților au primit ordin să părăsească țara. asta e una din condițiunile impuse de germani. Iași, miercuri 21 februarie, 6 martie 1918 Încerc să rămân liniștită, să primesc crunta realitate, dar în mine se dezlănțuie neîncetat o furtună care amenință să izbucnească în fiecare clipă și să-mi zdruncine mintea. Sunt nempăcată, strașnic și cu desăvârșire nempăcată. Și nici o stăruință nu mă va îndemna să cred că e bine ceea ce facem, sau cel puțin că s-a făcut așa cum trebuia. Întreaga dimineață a fost un șir de dureroase întrevederi până la ora 12 și un sfert, când primi misiunea militară engleză, care venea să și-a rămas bun de la mine. Generalul Ballard era unul din cei ce văzuseră de mult, apropiindu-se sfârșitul nostru, și care încercase să facă pe guvernul englez să-l înțeleagă și să-l primească. Bineînțeles, întâlnirea cu toți acești englezi plăcuți, liniștiți, spilcuiți, voinici a fost grozav de zguduitoare. Ei își dau foarte bine seama în ce mâini ne lasă. Izbutii totuși să dur, această încercare fără a-mi vădit stăpânirea. Decorai pe Mr. Baker de la Crucea Roșie în numele regelui. Generalul țină o scurtă cuvântare și apoi, într-un cor zguduitor, înălțară cu toții urale pentru regina României. Hip, hip, hurah! Ziua întreagă veni lumea să-și a rămas bun de la mine. Și de fiecare dată mi se părea că mi se smulge inima din trup. Una din aceste întrevederi zguduitoare a fost cea cu generalul Bertlou. Vorbim împreună ca doi bunostași, care se înțeleg și care deplâng aceleași greșeli ce nu se mai puteau îndrepta, care se tânguie de soarta nemiloasă ce ne strivise și ne smulsese treptat, fie ce fărâmă de nădejde. Iași, joi 22 februarie, 7 martie 1918 Bunul meu prieten Anderson a primit și el ordinul de plecare. Toți aliații noștri trebuie să plece. S-a dat un mare dejun militar la casa regelui, la care au fost poptiți toți ofițerii francezi de seamă. Bertlow a ținut o cuvântare îndoioșătoare și plânsărăm toți cu hohote, pe când el de-abia a putut vorbi din pricina lacrimilor cei curgeau pe obrași. A fost ceva grozav, dar simțeam o mare însuflețire, o caldă prietenie față de toți acești oameni, și știam că pleacă cu inima frântă, pentru că nu fusese în stare să mântuie biata viteaza noastră Românie de soarta ei înfiorătoare. A avut loc un cei la misiunea engleză, care izbuti să fie aproape vesel, în ciuda nenorocirii noastre, din pricina bunei primiri englezești, care totdeauna deștepta în mine amintirea vechiului cămin. În fiecare englez a ajuns la vârsta matură, trăiește încă o fărâmă din băiețelul de școală. Bună oară fusesem în conduși să vedem vacile, caii, gâștele lor și întreaga fermă. Ceaiul a fost cât se poate de bun și îmbelșugat și, pe urmă, spre marea bucurie a lui Nichi și a Elenei, s-a adus un foarte bun scamator. Copiii n-ar fi vrut să plece de acolo, dar a trebuit să ne întoarcem acasă, unde ne aștepta și altă lume. Azi, după amiază, simca și cu mine am citit împreună condițiunile păcii ce ne fusese propuse telegrafiate de la agenția Naon, Centrul German de Difuzare a Veștilor. Tonul de obrăznicie cu care declarau că toate aceste condiții au fost de pe acum primite de România, ne umplu de o rușine înverșunată. Era ceva ce nu se putea suporta. În pofida zbuciumului meu a trebuit să dau după masă o mare recepție, în care adunai sub acoperișul nostru aproape pe toți francezii, englezii și americanii, gata de plecare. Treceam încoace și încolo printre ei, parcă aș fi avut în același trup două ființe. Una zâmbitoare, oficială, resemnată și vorbind de o revedere viitoare, iar cealaltă, clocotitoare, toată gata de orice faptă disperată, dacă ar fi putut să stăbilească prăpădul ce se apropie. Colonelul canadian Boyle era printre invitați. Părea ca o stâncă în mijlocul unei mări înfuriate. A fost puțină muzică, multă vorbă și Marioara aventura recită versuri patriotice. S-a servit o gustare bună, dar pentru mine totul a fost un chin, deși înfățișarea mea rămăsese liniștită și zâmbitoare. Ne despărțim pe la unul și jumătate. Carol a venit la mine și a stat multă vreme de a mai vorbit, jurându-ne unul altuia că tot vom încerca să stăvilim răul cel mare, chiar dacă ar trebui să ne prăpădim. Iași! 23 februarie, 8 martie 1918 Cuvintele nu pot descrie tragedia pe care o trăim. Suntem ca un trup ale cărui haine au fost prinse de o mașină, trup care fără îndurare tras către o moarte sigură. Azi dimineață, Carol și cu mine am mai avut o convorbire cu regele. Am încercat încă o dată să-l hotărâm să facă ceea ce socoteam noi îndreptăzit, dar ne-am izbutit. Se vede că el știe lucruri pe care noi nu le cunoșteam, așa că tot ce putem face e să stăm, să privim și să încercăm să ne purtăm dureroasa povară. Am petrecut o dimineață grozavă, luându rămas bun de la toți străinii, care trebuie să plece mâine seară și să ne părăsească, căci nu mai îngădui să luptăm pentru libertatea noastră. Colonelul Anderson mi-a adus pe toți membrii unității lui și am decorat cu crucea ordinului Regina Maria. Bunul meu prieten a ținut o scurtă și doioasă cuvântare, la care răspunsei în cuvinte, printre care durerea mea țâșnea ca un șipot revărsat. Toți aveau lacrimi în ochi, unii chiar plângeau cu hohote. Durerea părea că ne înneacă asemenea unui puhoi întunecos. Veni apoi generalul Prezan și ne spătuirăm ca doi ostași. În să ducă regelui un răspuns de la mine. E înspăimântător faptul că nimic nu mă poate face să mă înduplec sau să mă dau învinsă. Mai penserate mă dusei la casa regelui, unde avea loc o masă pentru englezi și italieni. E în englez un soi de seninătate care parcă potolește lucrurile și le oprește de a fi dramatice. Ei primesc grozava noastră situație ca pe unul din cuntele episoade ale acestui nemaipomenit război. Un episod pe care au de gând să-l șteargă prin izbânda de care sunt atât de siguri că o să o dobândească. Mi-au jurat toți că, în acea zi, biata, sfârșiată și ciopărțită mea țară nu va fi uitată. Fie ca domnul să le îngăduie în deplinirea cuvântului dat. Ei sunt puternici, credincioși și sinceri și au de gând să se țină de vorbă. Niciodată nu m-am simțit atât de legată de aliați ca, în acest ceas, când mi s-au smuls din mână toate și când simt că am treptat afară din rândurile lor. După ce i-am chemat la mine pe Bertrandot și i-am spus cum încercasem să schimb hotărârea regelui. L-am rugat apoi să nu depărteze încă de la noi misiunea militară, căci poate și ea acum, în ceasul cel din urmă, tot s-ar putea schimba situația. Am rostit toate cuvintele ce le poate rosti o femeie când se află în pragul unei prăbușiri pe care nădăjduiește totuși să o stăvilească. Generalul a fost adânc mișcat, nu știu dacă mai credea că e vreo speranță, dar îmi strânse mâna într-o puternică încreștare și înfăgădui făgădui că se va duce să vorbească cu regele. Pe urmă veni prințul știrbei. Încercai să aprind în trânsul ultima scânteie a nădejdii mele ce sta să moară. Se uitea la mine cu prinț jumătate de milă, jumătate de admirație, minunându-se de flacăra ce nu se stinge în mine și care mereu mă îndeamnă spre noi sforțări. Vezi, îi spusei, ceea ce ne prăpădește țara e lipsa de credință. Aceasta îi sapă curajul și îndeamnă pe atâția să-și plece capul în fața pieirii. Ființa mea refuză să primească pieirea. Dacă rămâne cea mai mică, cea mai slabă fărâmă de putință de a lupta, eu tot am să lupt. O luptă de bună seamă fără sorți de izbândă, dar m-aș socotine vrednică de propriul meu ideal, dacă m-aș da învinsă înainte de a fi de plin sigură că totul e pierdut. E în credința mea o nemărginită putere, precum și o tărie în calea cea dreaptă pe care o urmez, orice ar fi. Numai căile pe zi se duc la pierzanie. A venit la prânz colonelul Boil. După masă s-au adunat în jurul nostru prietenii cei mai scumpi, pentru a asculta puțină muzică. Tocmai pe când îi primeam, mi s-a adus o veste grozavă. Mi se pare că n-am să spun aici care era, dar pentru mine a fost o lovitură de moarte. Dar mă întări, după cum e obiceiul meu, și încercai să dreg răul ce credeam că se făcuse. Carol și prințul știrbei erau alături de mine și dezbăturăm în ce chip am putea face ceea ce trebuia. Această dramă, aproape tăcută, se desfășura pe când în o de alături, Enescu cânta bucăți de o minunată frumusețe. Eu treceam din loc în loc ca într-un vis îngrozitor, cu fiece nervi din mine încordat și pregătit pentru orice luptă avea să vie. Steam la pândă, ageră, gata la orice. Nu mi-e dat mie să povestesc toată despășurarea luptei ce am dus-o în acea noapte cu Carol și barbuștirbei alături de mine. Ne încordarăm toți nervii, toate puterile, într-o ultimă și disperată strădanie, ca să convingem pe alții să facă ceea ce socoteam noi că e bine. Dar îmi jucai ultima carte și pierdui. Atunci mă trânti pe un colț al marelui divan în camera Elisabetei. Rugai pe Enescu să ne cânte sinfonia lui Le Cœur, evident evidentă eroare fiind vorba de sonata lui Guillaume Cue. și acolo, înconjurată de prietenii care aveau să ne părăsească a doua zi, în umilirea și desnădejdea noastră, ascultai cu tot sufletul acea muzică de o frumusețe supraomenească. În fiecare notă mi se părea că aud strigătul de agonie al țării noastre, iar în agonia țării noastre se amesteca dârzenia rănită, însă neînvinsă, a unei regine care încerca cu ultima putere să ducă poporul pe singura cărare ce îi se părea vrednică de el. Tragic a fost și acest ceas. Steam acolo înconjurată de toți cei ce împățișau speranța și mândia noastră, precum și drepturile mele de regină liberă, în luptă pentru cauza în care credea, în pofida repetatelor dezastre strivitoare. Enescu sta drept, liniștit, în mijlocul furtunii și cânta ca un zeu, una din cele mai splendide bucăți de muzică ce s-au scris vreodată și mi se părea că în sunetul viorii lui se tânguia în hohote de jale în noapte toată durerea sufletului meu, pe care nu puteam rosti în cuvinte. Din toate patru colțurile camerei se îndreptau asupra mea ochi credincioși, ochi plini de dragoste, ochii oamenilor de ispravă, care nu puteau găsi cuvinte, dar știau că ne părăseau într-o nenorocire covârșitoare din care nu putuse niciunul să ne scape. Știam că în clipa aceea eu eram simbolul viu al țării, atât de nemilos lăsată în voia soartei. Iași, sâmbătă 24 februarie, 9 martie 1918 Toată noaptea am avut pe buze rugăciunea, Bunule Dumnezeu nu lăsa să fie primiși de parte prietenii noștri. Nu cere de la mine această jertfă mai amară decât toate, să nu plece toți deodată, acești oameni care erau simbolul libertății și al dreptului nostru de a fi printre cei vii. Mereu și mereu mă deșteptam cu această rugăciune pe buze. Totuși, cu toată ruga mea alzătoare, primul lucru pe care l-am aflat azi dimineață a fost că plecau toți, chiar astăzi, în cinci trenuri diferite, dintre care primul avea să plece la ora 10 dimineața. Dar chiar și acum, în ceasul cel din urmă, când totul era pierdut, mă străduiam totuși să mă împotrivesc în prejurărilor. A fost însă în zadar. Deși îmi încordam fie ce nerv, fie ce fărâmă de creier și de energie, mi-a fost scris să fiu învinsă și aici. Unul după altul au plecat trenurile și cu cât treceau ceasurile, înădejdea-mi scădea din ce în ce, iar durerea inimii mele creștea până ajunse un timp alzător de neîndurat. Toate gândurile mele sunt zbuciumate. Sunt unele lucruri pe care mintea mea nu le primește, nu vrea și nu poate să le primească. Și au venit toți, unul după altul, să-și a rămas bun. Au venit până și cei pe care nu-i cunoșteam, cerând mi fotografia ca să o ia cu ei. O amintire de la această regină care a ajuns întrucâtva și regina noastră și prin imaginea căreia vom privi totdeauna frumoasa țară a României. Mulți mi-au spus același lucru în cuvinte diferite. Ne e dragă biata, biata Românie, și ne ești dragă și dumneata. Vei rămâne steagul nostru înfipt în pământul românesc. Pentru dumneata și pentru imaginea Dumitale vom lupta acolo, pentru țara Dumitale. Și multe alte cuvinte ca acestea, care erau un balsam pentru durerea mea. Unul după altul au venit toți, mari și mici, ofițeri, doctori, soldați. Și toți aveau lacrimi în ochi și toți se agățau de mâinile mele și își strigau durerea de a fi silit să ne părăsească, să mă lase fără sprijin în ceasul de grea cumpănă. Îi întâlnise mici și colo peste tot în timpul acestor din urmă 18 luni, în diferite colțuri ale țării mele, sfârșiate și sângerate, pe soare și pe ploaie, vara și iarna. Am fost alături de ei în durere și în boală, în timpul retragerii și în timpul refacerii noastre, ne-am sprijinit unii pe alții cu nădejde și încredere și străduindu-ne la oaltă, ne-am încordat fiece nerv, încercând să biruim o soartă nemiloasă. Ne-a covârșit însă nenorocirea și toată vitejia noastră a fost zadarnică. Printre cei mulți care au venit să-și-a rămas bun de la mine, a fost și prietenul meu Anderson. Trebuia și el să ne părăsească împreună cu ceilalți. Acest neclintit apărător al idealurilor mele, acest om plin de bunătate, care din primul ceas al sosirii lui ajunsese cel mai credincios dintre supușii mei, lucrase cu mine și prin mine, avea și el o fire de luptător ca a mea și înțelegea ce e cinstea în același fel ca mine. Da, a venit și el să și-a rămas bun, ba chiar a venit de două ori, neputându-se smulge de lângă regina pe care jurase că o va ajuta. Avea ceva din curtenia vremurilor de demult Care rar se mai găsește În zilele noastre Da, a venit și el să și-a rămas bun Și am văzut cât îi era destribită inima Cum i se răzvrătea sufletul Împotriva plecării Care i se părea o părăsire După amiază venire împreună Pierre Rendre și Contele de Rochefort Amândoi cu inima sfâșiată Și cu totul copreșiți de durere Apoi am primit pe doctorul de Vaux Și colonelul Marshal Și în cele din urmă pe neprețuitul general Ne neînțelesesem de minune, latura aproape bărbătească și neînduplecată a mele se potrivea cu sufletul lui ostășesc. Pentru el, ca și pentru mine, cuvântul onoare avea un singur înțeles. Întrevederea noastră a fost scurtă. tot ce aveam să ne spunem unul altuia fusese spus dinainte, așa că n-a mai fost decât o ultimă strângere de mână. Cel din urmă rămas bun, îi spusei. Domnule general, deoarece eu nu sunt un ofițer în uniformă, nu mă poți decora cu legiunea de onoare. Dar fiindcă și eu, în felul meu, am fost un bun oștean care și-a făcut datoria, n-ai putea să-mi dai îmbrățișarea cavalerilor medievali?" Și mă pomeni deodată strânsă la pieptul lui Lat și amândoi obrajii mei primiră câte o caldă sărutare. Mi se pare că Bertlo a fost cel din urmă și după ce plecă și el, Intrai în camera, Elisabete, și începui să plâng. Să plâng ca și cum toată viața mea n-aveam să mai fac altceva decât să vărs lacrimi din pricina acestei fapte pe care nu o pot uita. Izgonirea prietenilor care veni să răsă lupte pentru noi. Despărțirea de toți cei care întruchipau cauza noastră. Dreptul nostru de a păși pe calea izbăvirii, dreptul nostru la libertate. Și tot chinul acesta și toată această moarte înceată nu erau decât o repetare a bolii și a morții lui Mircea, întâmplate cu 18 luni în urmă. Dobândi, în voiala lui Nando, cu toate că aceasta n-a fost bine văzută de guvern, să meargă și el cu mine și cu copiii la gară la plecarea ultimului tren și să ne luăm rămas bun de la Bertrandou și misiunea lui. Dar ce plecarea avea să fie după miezul nopții, colonelul Boyle, care mâncase la noi, Veni să stea cu mine și încercai să-mi recapăt liniștea alături de neînvinsa energie a acestui om, să sori ceva din potolita putere ce izvorăște din el. Îmi spusei tot focul în timpul ceasului petrecut împreună. Nu știu toate câte-i mai spusei. Amintirea acelor vorbe e ceva șters, dar îi mărturisi întreaga mea durere. Și când plecă și îi adăugai că toată lumea mă părăsea, îmi răspunse foarte liniștit, eu nu și strângerea mâinii lui era ca fierul de puternică. Am de asemenea o amintire amețită și nedeslușită despre acel ultim rămas bun în gara depărtată, unde ajuns să după un drum de câțiva kilometri în întunericul nopții. Cei ce plecau au fost adânc mișcați. Nu se așteptau ca regele și familia sa să vină să le spună un ultim adio și cred că aceasta a îndulcit pentru ei într o câtva amărăciunea acestei tragedii a plecării. Întoarcerea acasă a fost întoarcerea unor inimi înfrânte, care lăsaseră să le moară nădejdea, și parcă vedea mereu în ochi cum se mișorează acel tren. Fusesem împărăsiți. Iași, duminică 25 februarie 10 martie 1918. O zi de șartă, o zi de lacrimi, o zi de pătima și răzvătire. Toată ziua am stat culcată pe pat, cu fața la perete și nu voiam să-mi primesc soarta să mă supun ei. Dar nu o primesc, nu, nu, nu o primesc. Se perindeau unul după altul chipurile lor, însă lacrimile și durerea mea stau zid între ei și mine. Așa încât n-am decât nedeslușită amintire a unei mari suferințe morale și a unui trup care, deși slăit de puteri, era tot atât de neîmpăcat ca și gândurile mele. A venit și Balif și l-am decorat cu crucea ordinului Regina Maria și am spus că e o decorație pe care nu se va rușina să o poarte. Ziua întreagă n-au încetat de a veni cei mai credincioși și mi se părea că îmi fac vizite de condoleanțe pentru moartea unei ființe atât de scumpe, căci nu fusese ieri ziua înmormântării tuturor nădejtilor noastre. A fost o zi lungă, întunecată de durere și de răzvrătire.